Ni maili naiz, naiz. naiz, goiko hiarakako lehenengoa naiz, eta hamar urtedozket eta motillokoa naiz. Ni izan naiz, goikoiarako bigarrena, hamar urte dazkat eta zerainen bizi naiz, gehiena gustatzen zaitena margotzea da. Ni usue naiz, goiko hilarako hirugarrena, hamar urte ditut eta segurarra naiz. Ni leire naiz, hamar urte ditut, Goikoiarako laugarrenan naiz eta asegurarrenan naiz. Ni baina naiz leiren ondoko pertsonean naiz, amar urteitut segurara naiz. Ni errike naiz, e, nire guraso portu die, baina ni euskalduna naiz jatik eme jaio nintzen. Txakurba dauke eta leo dauke izena, eta amaika urteitu, eta argazkin baina jauregi nondon dauna naiz. Ni andoni naiz, e, segurakoa naiz, iarren azken bigarren nauna na, naiz, da fronten izan ibiltza guztatzen zait. Ni xabi naiz, segurakoa naiz, e, iarren azkenan hau, amar urte hausket eta futbol asko gustatzen zait. Ni baina din jausti naiz, segurakoa naiz, amar urte hausket, e, bigarren filako e, lehenengokoa naiz eta aletikekoa naiz. Ni hanen naiz, lehiren azpiko neskean naiz, amar urte ditut eta segurarra naiz. Ni Mikel naiz, bigarren bigarre ijarako hirugarrena naiz, amar urte hauzketa eta naiz. Ni mutilokoan naiz, beinat izena dut eta Henriken ondo da mutilena naiz. Ba, pelota gustatzen zait eta baserri ere asko gustatzen zait.